Я й сьогодні бачу оте відкрите розумне обличчя. Де ти нині юначе? А проте ти вже не юнак. Розпочинаєш п'ятий десяток. І живеш тільки правдою, в цьому я не сумніваюся. Глибоко певен, такий тип людей, тип невиправних правдолюбів, програмується на генетичному рівні іще до народження. І саме тому можна бути певним, що людство не зломити тортурами, не засліпити брехнею. Є розумні сили у всесвіті, які не дозволять цього зробити. Відразу ж з'явилися запитання, навіщо мене везуть до Києва, чого від мене хочуть, а проте я швидко зміркував, у чому тут річ. Усе уже випробували, аби мене зломити, летілося спробувати чи близькість домівки не розслабить мою волю. слід ізолятор КДБ в Києві видався мені проти Донецької тюрми санаторієм. Я опинився в залитій сонцем кімнаті, яка позірно нічим не відрізнялася від кімнату непоганому гуртожитку або районному готелі. Навіть недорогий килим лежав поміж двома ліжками. Ліжка звичайні, не схожі на тюремні нари. На вікнах, звісно, були грати, але не було намордників, і тому сюди вільно зазирало сонце. Сонячний прямокутник на стіні, хай навіть полінований, гратами схвилював мене надзвичайно наче мене щойно підняли з вологого підземелля. Гречана каша зі шкварками, яку подали на сніданок, також видалася мені святковою стравою, хоч у я ніколи не любив гречки. Лише звична кормушка в дверях та скляне вічко над нею нагадували про те, що це тюрма. Я все ще не розумів, навіщо мене привезли в слідчий ізолятор КДБ, коли належало етапувати в табір. Якщо хотіли подражнити Києвом, близькістю рідних людей, особливо Раїси, то мої тюремники досягли свого. Я гостро відчував, що десь тут поза стінами сяї своїми золотими махівками свята Софія, біля якої мене було заарештовано. Описавши велике коло, я знову повернувся до неї, аби отримати благословення перед скорботною дорогою. Нехай тюремники так не думали, але думав я, і це воскрешало в мені духовні сили. Бо я так і не міг уникнути деякого розслаблення. Адже ж по суті я був вдома. Мене відгороджували від рідних не відстань, відгороджували тільки стіни ізолятора. І це, як виявилося, пережити важче, ніж ізоляцію не лише за допомогою стін, але й сотень кілометрів. Моїм співкамерником цього разу був молодий, років 30, чорноволосий холерик, що потрапив сюди за спекуляцією валютою. Тоді це був державний злочин. Його виростила бабуся, нагороджена золотою зіркою, героя Радянського Союзу за подвиги на війні. Невдячний онук не зміг мені пояснити, за що саме вона дістала таку високу нагороду. Ігор знав лише те, що бабуся була фронтовим хірургом, її шанував сам Щербицький, через те ігор опинився в колі елітарних синків. Саме від нього я й почув детективну історію, яка побіжно зачепила письменницьких дітей, що влітку наприкінці 60-х років мешкали на дачах в Кончеозерній. Допитували також моїх синів. Валерія та Олега. Міліція оглядала наш дачний гараж і розмовляла зі мною. Суть цієї історії загалом правильно відтворив Михайло Хейфец у своєму нарисі про мене, вміщеному в книзі «Українські силуети». Треба сказати, що ці нариси про українських політв'язнів уже добре визнані як за кордоном, так і в Україні. Через те мені не вельми цікаво писати про свій табірний період, в чомусь я приречений на повторенні. Отож я пройду свій невільницький період лише по головних етапах, намагаючись писати лише про особисті враження, хоч і це вже й тематично й емоційно відтворено в моїх численних поезіях. Я вже описував спорудження вельможного Собняка поряд із дачами письменників, що спершу належав Юлії Хрущовій, а відтак був відібраний державою. Наприкінці 60-х років у цьому будинку мешкав другий секретар ЦК КПУ Борисенко, який запам'ятався на Україні лише трагедією, що сталося з його сином Євгеном. Прізвище цього партократа в нарусі Хейфеца названо невірно, але це, гадаю, не має значення. Ми жили дуже близько, десь, мабуть, на відстані 300 метрів від Борисенка. Тому початок цієї історії став відомий у письменницькому селищі уже наступного дня. Далі, за будинком Борисенка, в напрямі Києва, за високим фарканом містилося величезне дачне обійстя, де стояли державні дачі відповідальних працівників ЦК та Ради міністрів. Саме там, на одній з таких дач, в іншій версії, на терасі ресторану, Сталася п'яна бійка між синами Борисенка і самочасного, колишнього голови КДБ СРСР, що на той час був заступником голови Ради міністрів УРСР. Версія, що докотилася до письменницького селища, винуватцем бійки називала Євгена Борисенка. Євген буцімто вибив шибкою і, незважаючи на порізи з гострим, ножеподібним уламком скла, кинувся на молодого самочасного.